I stora begagnade amerikanska vrålåk åker motorburen ungdom raggare runt. Det är som har bytt hojen mot en bil för att lättare kunna ragga brudar. De hörs, syns och ställer till mycket bråk som i Karlskoga där polisen får begära förstärkning när 300 Stockholmsraggare sprider skräck i staden i samband med ett motorlopp. Liknande händelser inträffar även på andra håll i landet. Radions Lars Gunnar Björklund är ute på stan och träffar några Stockholmsräggare Man skaffar ett tjack alltså, någonstans, var som helst, som fick och sen så sticker man i äg ut och alltså, sen så vill man ju inte se henne hej då, klart någon gång sen igen det möjligt Vad säger checkarna? De det är samma klass är det? ja? De är ute, de är för det regnande Annars de springer på Kungsgatan och jagar till de kommer hem och det, Vad händer om tjack som mobbar då? Ja, de åker ut då. Är du bilen nu? Ja, för fan. Vad som helst. Även om det är långt från stan? Ja, det spelar ingen roll. Järvan, Liljanskogen. Halvvägs mm. till Uppsala. Det spelar ingen roll. Hur, hur går det till när du en Räggäringfälla? Ja, man kommer. Först så är man ut. Först sticker man hit upp. Sitter här och hänger till tio. Sen sticker man in till stan. Sen får man ta någon fik där inne till halv tolv. Och sen så... Omkring tolv då är det fart på stan. De kvällar det är fart så alltså. Det är inte många kvällar, men de kvällar det är det. Då smyger man Kungsgatan upp och ner. Så får man en parkeringsplats, då åker man in det. Det är ganska ont om dem. Och sen? Ja, sen så kommer det på par Är man ensam, då sitter man och väntar på att det ska komma en. Och då går det där. alltid lite lättare. Från ut och åka, hem, som det heter. Sen måste man när Nu man ut i och ska köpa en varm korg, Då åker man lite längre bort än den där jävla korvstånden. Sen är det klippt. Klart grabbar i sådana fall, de räknar alltid med någonting va? Någon kväll så räknar man ju att henne är det någonting att göra på ikväll så att säga. Ja. Men... Så tror du att de flesta grabbar är ute i den avsikt att få tag på en flicka som det som du tycker det, ja. är någonting att göra på? just det. Jag så nästan trodde. det. Att lov att säga. Det, det låter lite skrämmande, nu du? Det? det gör det faktiskt, men jag skulle nästan tro att de flesta grabbar som är till exempel här ute på Lillis, Tallis på sommaren, och sådär, att de åker dit när för ett tag på en flicka. Och, sådär, och så åker de hem till honom eller henne. Va. Antingen blir det ju någonting den kvällen. Mm. Även, även om man börjar med en kopp kaffe till exempel och sen sitter och snackar, sen blir det ira, alltså. Det går, det går inte att bortförklara helt enkelt. Alltså. När du väljer raggar hur gör du då? Jag väljer Jag väljer. Jag vet inte vad jag ska säga om det, men... Bryr du dig om utseendet på killen eller utseendet på bilen? Alltså på bilen det ber jag mig inte alls om. Nej. Huvudsakligen det är hyggliga grejer. Alltså man kanske snackar med förut någon gång så man vet vilka det är, va? Men det är rätt riskabelt att hoppa in i en vis man vet, vilka, mm. man vet inte vad det är för ena. Det kan ju vara världens typer till exempel. Man vet inte vad det är för ena. Så det är väldigt, väldigt riskabelt tycker jag. Men annars så tycker han att bilen det gör mig samma faktiskt klart är det en gammal som knappt går igång. Det är ju inte okej. Så man får dra igång den där tiden Så det blir jag mig inte alls om faktiskt är där.